Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! Hármas könyvelés 155. zöld rekordodását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Kis Gabriella. Én meg Fejes polás. És, És rökönöm, nincs, vendég, nincs vendég, nincs család. És ha minden igaz, akkor mindenki hallható. <gül> Így van. Jaj, de volt az múlt, gyerekek, tényleg, ez így jött ki. De mint viszont, ah, volna. El akartam tényleg egy picit az adást még egyébként, hogy mi valamikor három vagy négy héttel ezelőtt kaptunk egy meghívást Orosz házára, az olvasás éjszakája alkalmából, ott egy ilyen kerekasztalba üljünk be, erre végül én mentem el. Úgyhogy tegnap levezettem, hogy az Isten, valamit elejtettem. Egy jó 500 kilométert, ilyen Magyarország körút, Aha. és itt tök jó voltam, Piszak jófény molyokkal, meg nagyon jófej könyvtárosokkal, uh, majd lesz bőle felvétel. Igazából nem váltottuk meg a mai azt érzem, de, de olvasás népszerűsítés, ki miért olvas, uh, érdemese feldolgozni műveket, és hogyha valaki látta a filmet, akkor hogy lehet rábeszélni, hogy olvassák a könyvet is, mert az jobb. Tök jó volt. Nagyon jó hangzik. Az olvasási éjszakáj, ez egy jó rendezvény, azt kell mondjam. Vagy legalábbis nekem most működött idén. Jó, van ki ez igen, ki ez a következő hír, a BKV-s? Ezt Közös, én hoztam. Közös indultam pedig utána, utána, Mert hogy pár hét ezelőtt felbukant a globális interneten a BKV hajú kereső ember a, a Facebookon, és hogy utána cuttingadtam, és én kikapcsoltam ebből a történetből, hogy ahó, megint valami hülye gerilla marketing kampány elmennek az anyukba, pláne hogy így ilyen átlátszó hülyeséggel próbálkozni a BKV hajú, mi az annak nincsen semmi jelentése. Aha. Azt ehhez képest. De Gabi mesél, de te szereted, én pedig nem. Ö, szerintem hogy egyszerre találtuk, mert ö, ö, nekem ugye, tehát a, a Facebook ismerőseim falán folyamatosan frissült, tehát egy állandóan láttam, és, és amikor, kid, el, amikor bekapcsolódott Lassz János a sztoriba, ugye arról szólt a dolog, hogy egy fiatal ember keres egy csajt, és ö, elég sok követ megmozgat, hogy megtalálja azt a csajt, akit látott a BKV-n. Uh, és ez a békévi hajó ez teljesen rejtelés, hogy mit is jelent pontosan, de a fiú az fotó, blogot készített, tehát hogy folyamatosan dokumentálta a keresést, mindenféle feliratok a városban, és, és akkor bekapcsolódott János, és ki egyszer csak elkezdett banyolódni a sztori, és kiderült, hogy van erről egy novella. <gül> <gül> és, és, és, és, és hogy hát az, az, az a János sztori, ki ez a fiú? De a fiú meg um, a saját életéhez való jogot követelte magának, hogy de hogy ő egy valódi lény, nem pedig egy elszabadult novella. És Teljesen átment abszurdba a végén, amikor leültek végül egymásra beszélgetni, akkor hogy is van ez, mint is, mert hogy lehet befejezni a sztorit, És az utolsó videónak, ugye az utolsók egyikén, János ott hogy nem tud jó sztorit befejezést írni. Mindenképpen úgy képzelni el, hogy, a, hogy a fiúnak valahogy csúnya vége lenne. Tehát előtt ilyen bűnlapos, hogy ilyesmi, és János Rácsek elmenekült, megpróbált elszökni a saját sorsáról, amit az írója kitalált. Tehát Szerintem nagyon aranyos volt az egész, és... Uh és mivel, hogy egy totálisan más típusú kultúra dolog volt, én úgy láttam, hogy tehát nem mindenki volt olyan szemfüles, vagy inkább nem olyan szemfülesek az emberek, mint Ádám, hogy ezt kiszúrják, hogy ez guerilla marketing, hanem, hanem hogy olyan közegbe ment ez, ahol nem feltételezték a, a legtöbben, akik ott kommentáltak, hogy, hogy ez valahová vezet. És, és még akkor is, amikor a János bekevert azt, tehát belekeveredett azt, akkor még akkor is így a srácot ö, ö, piszkálták, hogy na hát, most lopja a sztorit, <gül> meg, <gül> meg... És itt ne, szerintem egy nagyon-nagyon aranyos ötlet, és, és, és pár embert beránthatott abba a világba, hogy, hogy érdekes az olvasás. Maga a novella az már egy ideje megjelent, tehát, hogy nem, nem, nem titok, tehát... Aki azt ismerte, annak könnyű dolga volt, de mondom, szerintem teljesen más közeget célzott meg ez a marketing, és azért kicsi volt az esély, hogy, hogy uh, kiderüljön. Én szerintem még több ilyet lehet, hogy, hogy uh, ugyanezt már nyilván nem lehet elsütni, de itt de, de, de tágítani a határokat, és, és mondom, ez a vég, ez a szürrealitás ez, ez szerintem nagyon-nagyon cuki volt. Ha hát a végig egyébként nyilván az lesz, hogy levülnek kockás papír és megnézik, hogy az 1100 elért lájkoló, 1167 darab elért lájkoló, az, az megére két hét kampányt. E, erősen szkeptikus vagyok, de legalább te szeretted, úgyhogy ne, ne éroncsem el. Jó, próbálják meg hát a az olyan nekem is bejön. Én úgy vagyok vele, vagy hát nekem van szerencse is vagyok, és ismerem János, és én nem, nem a kockáspapír mellé képzelem előtt, hanem, hanem neki nagyon-nagyon sok ö, projektben benne van a keze is, és, és, és ezek egyike ilyen kockáspapíros, bár ö, ö, nagy, nagy családot etett, hanem, hanem szerintem ő inkább a játék csinálja, és, és a kampány, meg a, a... Tehát neki ugye volt ez a versgyára, ami bárki beküldött ö, li, cikket, vagy témát, és akkor ő verset írt rá, és ezekben semmi ö, nem, más nem volt, mint az öröme annak, hogy, hogy van ez a költészet, van ez a nyelv, lehet játszani vele, és lehet emberekkel interakcióba keveredni. Számúra, ez, ez volt a másik szépsége, hogy én a játék örömét éreztem benne, és ha más örül neki, -e, akkor olyan jó nézni. <gül> Csak hát a végén van a, a sárga csek meg van a, az eladandó könyvféldány. Ezért mondtam, hogy a kockáspapír az ennek része azért. Mindegy. Egyébként annyira, annyira sikeres lett az akció, hogy fel is került a, a Szeretlek Magyarországra még egyszer a novellát. Eddig nem olvasta volna, az most ingyen megteheti. Azért lennék kíváncsi, mert nekem még nem volt lehetőségem meghallgatni, és ezt a novellát olvastam. Úgyhogy most mond, mondjátok itt sorba a híreket, és akkor mind ilyen tudulista nekem, hogy novellát elolvasni, podcastot meghallgatni, mi lesz még. Ignóko Balázs írt fel azt, hogy a Itunes nevű csoda világhódító programba vett fel a könyves blognak a podcastját, ami a héten indult el egy 50 perces interjúval Détót Krisztával. Mert hogy a legnagyobb magyar ilyen könyves izé, hogyha a literát nem szó, nem tudom, éket nézik többen egyébként, de mindegy is, a saját podcast sorozat, és ez egy olyan, olyan interjú sorozat lesz, mint amit az Origó Filmklub csinál már évek óta színészekkel és, és, és, és megnézhető ez a honlapjukon, ott van egy ilyen rányomszap léggomra, és elkezd beszélni az ember típusú meg fent van az itunes is, hogy le lehet tölteni. Az, hogy én sem hallgatom meg. HMP, ez a heti megjelenésű podcast, vagy ilyen egyéb módon tervezik, nem tudod? Nem tudom, hogy hogyan tervezik. A témából azért szerintem az hogy ez nem lesz heti, hanem inkább két heti havi az a reális, ami alatt le le, amire le lehet szervezni egy nagy interjú, megvágod, megbeszéled, leszervezed, megfotózod típusú Aha. dolgot. Ö, és kb. a filmklub is, azt hiszem, hogy így Viszont ez, ez meg az a hosszúságú, meg az a, az a sűrűségű tartalom, miatt meg lehet főzni egy és hallgatod közben a, a rádió műsorot, ami a rádióban úgy sincsen. Há, meg is találtam. Tök jó. Feliratkoztam. Gabi, Nagyon te hallgattad. Nem is. Én bevallom, nem is fogom. Tehát... Uh... Nekem nagyon, én, én szelektálok az idővel, még egy podcasttal is, mert uh, já, folyamatos az inter, uh, interrap, és ezért, uh, és nem, egyszerűen nem érdekel, a Détót közt, de hogyha olyan uh, szerző lesz, a akkor, akkor viszont uh, rá fogom azt a 60x50 lekifutást, uh, hogy, hogy, hogy meghallgassam. Tehát, uh, érdekes lehet, és szerintem ez tök jó, hogy egy, egy téma van és egy riport, így gyorsan lehet dönteni. Én tegnap egyébként nagyon meg akartam hallgatni, majd aztán ö, nagyobb a Miskolcról kihajtva vettem észre, hogy a telefonom és az autónak a rádiója közé illeszkedő Jack-Jack kábel, az nem annyira durván van nálam, mint inkább Budapesten, úgyhogy így Ó. maradtam le mindennel, amit meg kéne hallgatni idén. De majd jövő héten elmesélem. Jó van. És azt hiszem, a következő hír meg olyan program, amit viszont nekem nem lehet, ezért nem is kell bepótolni Úgyhogy végre. Szerintem. De fel felvesszük, elmeséljük, stb. Én még próbálom rábeszélni a Juntar, hogy egy jön nekem egy kis termet 15 percre, és szerintem sikerülni fog. Aha. Mert tök régen tartottam előadást, és viszont ellenben szeretek hülyeségekről beszélni. Szóval idén is lesz hungarokon, ez abban különbözik a eddigi hungarokonoktól, hogy egyrészt sci álcázták, amely picit kevésbé hangzik a vittasan. Másrészt Budapesten, ez az Urániában, harmadrészt pedig aki jegyet vesz erre a dologra, az filmvetítéseken is részt vehet. Tehát nem csak egymásra körül a Star wars fanokat lehet nézni, hanem. Annak is van a mind... Én ültem ilyen, nagyon vicces, hogy, uh, nem, is, nem is Star Wars-vonokat, Star Trek eseken. Ilyen a 80-as években rákattantunk fiatalkorunkban Star Trekre, és most mindjárt 40-50 éves nénik vagyunk, és elmeséljük, hogy milyen volt találkozni körkapitányjal halállelkesítő volt az egész. Tehát az a, a valaki 30 éve fan és minden részt látott, és akármi is a szempőjön az utcán nem az mondanat, hogy Star trek hanem az, hogy megy bevásárolni az unogának. Mm. Nagyon aranyosak én, voltak. Ugyanakkor az kevésbé program, mint a holnap határa 3D-ben. Én, uh, én is kimaradok ebből, mert egyébként... Uh, szívesen elnenni, elnéznék egy ilyenre, csak uh, se előadásra, se nem tudok bemenni, és uh, egy körbenézni a kiállítása, vagy megnézni a könyveket, vagy egyáltalán ott izé, uh, haverkodni, az meg így belépővel nem olyan fani, hogy uh, nyilván ez, ez így normális, csak, uh, csak lehetne egy vagy valami az olyan szerencsétleneknek, uh, viszont én úgy emlékszem, hogy a port, mindegy, tehát a port.hu uh, tolja ezt, és, és már nekik volt egy ilyen kampány, tehát ez nem az első és uh, ne, amikor ilyen film, film nézésre uh, épül rá ez a szifinak. Ádám, te emlékszel Talán tavaly vagy tavaly előtt már volt ilyen. Volt egy ilyen, az, azon csak valami az egy háttér felvenni, meghallgatni típusú dologra mentem el, és Aha. az mondja Budapest Jazz Club lett volna. Nem, Urániában. Urá Urániában? Akkor viszont mással, mással beszélünk, és akkor lehet arra, hogy Aha. nem maradtam. Szerintem. Ebben ebbe ők így beszálltak, mert benne van még Galactica Star egy viszonylag nagy, nagy rendezvény, és hát ott van mögötte, ami dzsumbáltunk, integessünk is neki. Úgyhogy egy csomó ismerős előadó lesz cserébe. Uh, nekem, nekem Hongkongban meg kéne találni az ilyen közösségeket, hát. most egy kicsit irítkedem rátok. Mondjuk tudom, Nem most t... hol lehet fiatalos, dinamikus közösséget találni, ott a tüntetésre ki kell menni, de most konkrétan ilyen science fiction meg ilyesmire gondoltam. Science fiction azt, a nyernek. <gül> <J> Jó, <gül> De horror, bocsánat, szeg... Horror, szeg... horror az meg, hogyha ott maradnak estére, és jön a könyvgáz, meg a... Mit tudom én. Most hogy állnak a tüntetések amúgy? Mi, mi hát a most a, a jövő étre Leülnek végre ezek az iskolások a, a, a government ugye de hát to továbbra is az éjszakánként elő, előjön a spray, meg a bot, meg mit tudom én. Uh -huh. Nehéz ügy. Nehéz mondjuk, tehát így nekem van ez a, biztos egy ilyen magyar örökség, ez a fajta szemléletmód, de tehát én, én számomra abszolút ilyen mission impossible innen Hongkongból megváltoztatni, hogy a nagy kínai állam hogyan áll hozzá a demokráciához, és milyen szabadságjókat ítél meg a, a saját ö, állampolgárainak, és nyilván az utolsó dolog az, amit a, amit a kínai állam akar, hogy itt precedens teremtsem bármilyenre. Tehát ennél tisztában így, így a falnak menni fejjel ne, nem is tudom, de ugyanakkor rettenetesen értékelem, hogy hogy, hogy egyszerűen igenis a, a, a demokráciáért, meg a nézeteikért od, kimennek az utcára, nem, nem ilyen izé, podcastokban, meg, meg blogokban panaszkodunk, meg Facebookon, mint mi magyarok. Hát őrületesen tiszteletre egyrészt, másrészt meg az meg teljesen érthető, hogy nem akarják, hogy az ő eddig jónak tűnő, helyüket őket csak azért, mert egy sokkal nagyobb irodalomnak a része más volt az ígéret. Úgyhogy hajrá! Na, és akkor visszakanyarodunk otthonra még mindig. De most már nem, nem a jó hírek jönnek, mi? Sőt, hát én ettől annyira szomorú voltam. Kedves hangatók, a híra következő. Nagyon sokáig úgy volt, hogy Páfi György rendez egy toldi filmet. Itt jelenteném be az elfogultságomat, én Páfi Györgyöt rendkívüli módon szeretem. Hát még toldit. Uh, mert egy jó ember és jó filmeket is csinál. Tudod, itt azt annyira nem, bár azért ott benne ott van, hogy egy ö, nagy pofozásos, ö, kardazós, igazán királyfilmet lehessen belőle csinálni. Na most azt lehet, hogy megcsinálják, de hogy nem Pál lesz a rendező, és nem az lesz a film, amit ő gondolt, az egészen biztos. Most mondott rá a film alap egy jó nagy nemet, és ezt lehetett látni már legalább egy ilyen két-három-négy hónapja, hogy, hogy feszültség van a, a rendező és a filmalap a támogató között. Ö, állítólag az volt a háttérben, hogy nem bíztak abban, hogy pár tud rendezni, mert olyat még nem csinált. Ő ezért szerette volna megcsinálni ezt, mert még nem csinált ilyet, és itt az És akkor az így összecsattantak, és a, a gigászok találkozásának az lett a vége, hogy, hogy nem készül a film ebben a formában. Cserébe egy másik toldi film állítólag a háttérben készül, jó, Isten tudja megint, hogy mi van. Én é, tényleg kíváncsi lennék egy ilyen látvány toldira, abszolút. Igen, igen, abban az ember annyira benne van, hogy ilyen nagy ö, pofonokat kioszt, amit a emberek lassított felvételben szállnak el ö, Polnának, Parangyának. Meg egy jó sztár is tulajdonképpen. Na mindegy, hát ez van, boldognak lenni azért nehéz ennek a kapcsán, de legalább ö, ö, amit vesztettünk a révén, azt nyerjük a vámon, élőhalatként tértek vissza a magyar költők. Azt nem tudom, láttátok-e ti a Thumberen? Én ott lemaradtam az Origó cikkéből, takarítottam be azt, hogy van egy, egy ember, Tolvaj Zoltán, aki különböző, csodálatos, ilyen klasszikus, mindenki látta a Mohács Iradalom könyvbe íróportrékból, photoshop nagyon nagy munkával, iszonyatosan jó minőségben zombi portrékat és Babics Mihályém vérző szájjal, és kieső szemmel, meg Faludi nekem nagyon lera... bejön. Picit lerágott József Attila, meg, De meg ilyenek. De tényleg jó alapanyag is hozzá, tehát. A, Igen, a, Faludi a, fülelenség lenne a végén a, a legszebb az, azt hogy tudom, hogy néztetek Ádám, hogy, hogy igazából tehát ez egy, nem csak a kép a lények, hanem, hogy, hogy hát <gül> Zoli, tehát nek, véletlenül a Tolvaj Zoli is uh, ismerősem a Facebookon, úgy lehet hogy most ez ilyen <gül> adás lett, bár, uh, sok ismerősem migen, adás. Igen, igen, igen, és, uh, és ő, ő ez az ember, aki ilyeneket csinál, tehát hogy, hogy ez ez, ez, ez látta utána a reakciókat a neten, főleg az cikke cikk alapján, és ott sikertelen költ, itt próbált bevágodni, meg ilyen hülyeségek voltak. Megint csak a játék, meg a, a, a belefeledkezés az, amit teljesen mögé képzelni, hogy ő, ő idézetekkel egy képeket uh, készítettem amelyeket így szépen végig lehet nézni, és akkor ott vannak a költeményekből a kivett olyan sorok, amelyek tökéletesen <gül> passzolnak, hogy ezt. Érdemes megnézni, hogy, hogy melyik költőnek uh, melyik uh, versét uh, emelte ki uh, Zoli ezekhez a képekhez. És <gül> tehát ez egy így komplexen, egyszerűen geniálisak. Itt uh, Tehát van egy, uh, egy uh, nem is tudom uh, Petőfi az, akinek az van az hogy itt egy leány, két béka ő szemén, nyúzott patkány van orrának helyén. Hosszú férgekből vannak fürtjei, és öt fél fél ember öleli. Így szörnyeket lehet lázas képzetem, elkergetném, és el nem kergethetem. Mindenki alszik, csak magam vagyok, nem alvó, csend van, csak fogam bacog. És, és a többi költőnek is ilyen, ilyen, ilyen zseniális idézetei. Tehát e, e, egyrészt elképesztő ez a, ez a Válogatás, hogy, hogy, hogy így megtaláltam, és, hogy emlékszik rá, vagy tudta, hogy mi az, ami hozzájúlik, meg a játék is. Tehát, ugye uh... mindenki átszokta firkálni a tankönyvben, nem ezeket a képeket amúgy is, de itt hogy... tényleg ez egy, ez egy komplex projekt, és szerintem rakjunk rá egy ilyen hármas könyvelés jóvá, hagyta a pecsétet, ez tényleg szép munka. Sőt, ajánlva is kikérdezzük, Egyébként van egy hasonló, csak a sokkal nehezebb megtalálni. de Most egyet sikerült kigúliznom, nagy hírterne. Mátyás, szintén fiatal költő. Időnként oszt meg ilyen science fiction kapcsolódó híreket, és, és keres hozzá egy-egy sornyidézetet, amiben szerepelnek a szürkék. És nyilván mindenkinek először nem leszek a szürkék, egyedül fog eszébe jutni, de azt, azt három hónappal ezelőtt rakta ki. Most éppen amit előgooglítottam, elő az a Barta Bulcsúnak a Balatoni évtizedekéből van a szürkék véresek, az első halottak életemben. És, és hozzá link a 1913-as nagy marsi háború című És én kis izai ufós allúziókat pakol mellé. jó mindig az nagyon vicces. Ki ennek igazából, egy blog? Király. Én azt mondanám, hogy egy kicsit uh, vágjunk itt a plegykarovatból, és szerintem ugorjunk a könyvekben, amit szóltok. Jó, jó, jó. Illetve egy mondatban elmondhatjuk, hogy uh, kedves hallgatók, aki tunkolni szeretne vérben és bélben, az kettő, bá, kettő nagy botrányból válogatott, egyik a magyar interneten, a kintének a fantazidíja díja mentén levetettek egy kritikát és fenyegetőzés, megy és ügyvédek emlegetése. Nagyon szórakoztató kis magyar tragédia. Aki nagyot szeretne, az, az angol száz science fiction nézze meg azt, ahogy kiderült, hogy az egyik jó arc, kedves és szimpatikusnak tűnő Malái science fiction íról kiderült, hogy hogy hát ő a legvéresebb szájú troll is egyben, és most a barátai és ellenségé egymásnak mennek az interneten, és mind a mutogat a Tehát csak viccelt azzal, hogy kutyák erőszakoljanak, meg nem gondoltak komolyan. Mm -hmm. Elő a popcorn, aztán lehet böngészni. Jajajaj, majd az a Igen, nagyot ja, is érdemes bocsa. mellé, nem rövid ez a történet. Úgyhogy ennyi. És akkor ki az első könyv, Gabi? Igen, um... Ugye nemrég valamelyik adásukban, nem tudom, hogy volt szó a Hargalatátódról, és, és eszebe jutott, hogy, hogy én nagyon szerettem a Szolgárólegmesei cím címkötetét, illetve próbáltam még mást olvasni tőle, de a... a a másik könyv, a nem Nemítaszom a Cím, valami Pénelópeja vagy ilyesmi, az, az kicsit uh, megakasztott. De hogy egy, egy haha, science fiction könyve is van, azért nevetek, mert ugye ő az, aki ő azt mondja, hogy ő nem nem írás, hogy ezért meg bizé. Én meg azt mondom, hogy én meg azt mondom arra a könyvre, amit olvasok, amit akarok, hogy ez most nekem micsoda, azt, azt olvasóként szabadságomban eldönteni, mint ahogy neki is, hogy milyen címkét ragaszt arra a könyvre, amit kérde a kezéből, csak onnantól ez a nem nála van, de mivel hogy továbbra is szeretem az írónőt a könyvel után, ezért tiszteltben tartom az ő véleményét. Ez egy, ez egy disztópia. A könyv címe Guvat és Gazella, és képes voltam perceket azzal tölteni, hogy utána keresgéljek arra, hogy, hogy pontosan mi mi volt az eredeti, és tényleg ezek az állatok az eredeti címben, és nem pont, nem, nem tökéletesen, de, de én szerintem a, a vízivadár és egy antilop így fordítva, ilyen szépen összecsengve, szerintem az teljesen belefér, és ez a furcsa cím valójában két embert akar, az története valahol a Egyáltalán nem távoli, hanem akár a jelenünkben vagy hát ö, jelenünkhöz hozzácsapott ö, néhány keserves hónap ö, utáni jelenben játszódik amikor is a főhősünk, hóember egy ilyen teljesen elpusztult világban szedi össze magát, egy megszokott átlagos napja indul egy fatetején, ahova menekül a helyi állatok elől, összerakja nagy nehezen nem csak a testét, hanem a, a fizikai létét, így azt a szellemét, a tudatát is, és szépen lassan felismer, vagy ismerik meg mellette, hogy mi történt ezzel a világgal. Az kiderül, hogy ebben a világban a ember egy egy, egy, hát egy lepukant Robinson ténfereg, uh, ott uh, élnek olyan kis uh, De csoport, Most ez a konkrét ember, vagy ez csak a neve? Ez a neve. Oké, okay. mert így vizualizáltam egy konkrét hóembert, és ez úgy jó történet lett volna. <gül> hogy összekaparja a fizikai Igen. létét, így úr, hogy egy kis havat gyűjt maga köré. Nem, ez egy saját maga által adott név, egyébként az eredeti neve Jimmy, ami valóban sokkal kevésbé fantáziadós egy kis csoportja élő lényeknek, akiket nehéz lenne embernek nevezni, de esetre emberből származó, genetikailag módosított lények, akik ilyen gyermekértatlansággal és különböző extra génsebészettel létrehozott skillekkel élik a viszonylag rövidre szabott életüket boldogan és kíváncsian a világra, de nem túl kíváncsian. És a történet az, hogy egy teljesen sablonos, átlagos disztópiának, Nevezni. Szétcsúszott a világ, meg elpusztulta az emberiség, ez az utolsó emberi témfel. Mi történt? Ez a történet egyik szál az, hogy Jimmy életét ismerik meg egészen a kisgyerekkorától, és jó barátságba kerül iskolában egy sráccal, aki egy zsenivel, aki közösen elnevezik egymást különböző kihalt állatokkal nevén, és így lett az egyik, Guvat, a másik pedig Gólya Töcs. <gül> <gül> és és Guvat az, az egyik főszereplő a könyvnek, aki, aki a zseniális kisgyerekből zseniális tudósá válik, míg Jimmy a, a mindenféle hányatos sorsú famíliában familiában felnőve egy ilyen tökértelen... Klasszikus uh, uh, Jupivel válik, aki, aki a szavak embere, és ebben a világban a szavak embere az egy ilyen lecsúszott senki, reklámszövegeket ír, és, és egy ilyen szánalmas kis diplomára teszed, de, de a Guvat, aki viszont uh, uh, genetikával mindenféle, tehát igazi klasszikus uh, szinte tipikus tudós, ő viszont a sztár. És el is kerül egymástól az életük, aztán valahol összeérés, és, és Hát nem, nem akarom elmesélni az egész történetet, tehát eddig semmi extra nem történik. Úgy értem, hogy nincs olyan dolog, amiben a történetet ragadná meg az ember, hogy, hogy micsoda fordulat, micsoda ötlet, micsoda ötlet tűzijáték, amit ugye annyira tudunk szeretni könyvekben, akár, akár mondjuk egy mélyévőkönyvben, akár valamilyen űröperetben, hogy, hogy, hogy minden egyes oldalon van valami, amit tovább lehetne bontani, és árnyalatok. Ez egy nem ez az erőssége a könyvnek, miközben egy, tehát ha science fictionként olvassa az ember, akkor egy nagyon, nagyon jól működő, kellemes science fiction, hanem az erősség az, hogy ezek a karakterek, ez a guvat, ez a Jimmy, hogy Töcs, Hóember, eh, hogyan élik meg azt az életet, amely kicsit predesztinálja őket a, a család, a környezet, a világ, ami bizonyos lehetőségeket ad az embernek, hogy mi is bizonyos lehetőségeket kapunk az élettől, a személyiségük, a problémakezelésük, és, és, és, és, és hogy ki hogyan ad válaszokat a nagy kérdésekre, hogyan cseszi el, hogyan tudja összekaparni magát akár minden reggel. Ö, persze szerelmi is van benne, ami nagyon ö, kemény, és, és én, én amikor elolvastam ezt a könyvet, akkor utána nagyon. Erősen a hatás alatt voltam, és, és nem is véletlen, hogy olyan könyvet választottam következőnek, amit majd a következő adásban megtudtak, hogy micsoda, ami, ami ezt ellensúlyozza, hogy egy kicsit felszabadít, megkönnyít, mert nagyon nehéz és nagyon lenyomó egy könyv. Mindemellett, hogy nem volt nehéz olvasni. Egyébként fok, hosszú, hosszú, vastag, nehéz. Nem, nem. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem hosszú, nem vastag, és, és, és, és a szöveg szinten sem nehéz. Az időugrás, tehát semmilyen módon nem, nem, nem úgy kénztet munkára, hogy te mint szöveget hogyan fogad be, hanem, hanem nagyon alatt kérdéseket piszkálgat meg, amit az embernek is kényelmetlen és, és de közben meg jó, jó hogy ez megtörténik. Tehát én megint a szolgálmány mesély után továbbra is, híve vagyok Margaret atwood és nagyon sajnálom, hogy ezt a könyvet azt még nem, nem, lát, nem tudjuk elolvasni ezt a el, eltároltat. Már csak 99 év meg az apró. Azt már kihúzzuk valahogy ja. fél félában is. Hát Na. ha guvatom múlni, akkor igen. Szóval én, én valami egészen mást olvastam. Ugye múlt héten nem voltam itt. Uh, az egy dolog, hogy, hogy ilyen dzsungelberi kiránduláson is voltam, amit én alapvetően üzleti úton voltam, tehát ezt így hozzátenném zárójelbe. Ó, persze, persze, bentek felfedezni a fehér foltokat. <gül> <gül> és, és nem tudom, hogy nektek hogy van ez, de konkrétan semmiféle információ nem volt a fejemben Malajziáról. Nyilván, nyilván a Malaj Tigrisen kívül. Van, van még egy másik Malaj dolog, amit szoktak mondani. Oké, okay, az, az is megvolt. <laughs> Minden esetre úgy éreztem, főleg ezután nagyon kimerítő üzleti út után, hogy illene egy kicsit utána olvasni itt a, a régióban ezeknek az országoknak. Ugye, Szingapúrban is jártam, meg Malajziában is most, és akkor találtam egy könyvet, Jim Baker nevű uh, figurától, az a című Crossroads, a Popular History of Malaysia and Singapore. És Spoiler a címe, tehát ez Malajzia és Szingapúr története, és utána a szétválása, amiről szó van, ugye ez anno egy, egy ország volt, illetve ilyen szövetség. És nagyon-nagyon nehezen haladok vele, tehát így most a harmadánál járok a könyvnek, és néha ilyen oldalakat lapozok. Szoktam lelkesedni, például ugye Kínáról, Hongkongról is találtam, nagyon jó ilyen storizós véleményel teli olyan szaftos, szaftos könyveket, amit így élvezett lapozni, és csomó információ van bennük történelmről, meg, meg városokról, meg mit tudom én, de, de mégis olvasmányosok, és ez a crossroads, ez tehát elképesztően száraz, tehát ilyen tan könyvszerű az egész. És hát rettenetes, és bonyolult, bonyolult ez, a, ez a maláj történet, nem, tényleg nem tudom, hogy, hogy mennyit kéne tudni róla egy, egy ö, átlagos magyar turistának, de, de, de tényleg már ott a, a népcsoportok, hogy egyáltalán ki van jelen, hogyan mixelődik ott az indiai, meg az arab, meg a kínai, meg a, az úgynevezett maláj lakosok, akik aztán szintén mindenféle törzsekből, meg városokból, meg szigetekről minden jöttek, és akkor még tényleg így a, a különböző ilyen területek, hogy hogyan olvadtak, összeeszedték szét, alakult át, égették föl, taposták el az angolok, meg a hollandok, meg mit tudom, ez egy rendkívül bonyolult történet, és hosszú. Igazából rájöttem, hogy ez tök jó tudni, de, de engem jobban érdekel így a, a saját, tehát mondjuk az, az, az utolsó ötven év, úgyhogy lehet, hogy, hogy a közepét majd átlapozom itt a történetnek, nagyon érdekes ez, a, ez az ország, már eleve ezzel az iszlám központú uh, kultúrával nekem eléggé sokkoló volt. Tehát nekem ez az első uh, ilyen komolyabb tapasztalatom iszlám uh, sz, alapú, alapú országgal és ott a szokásokkal, meg ugye, tal talán annól már beszámoltam az első körút ut után is, hogy Ugye, furcsa rácsodálkozni, hogy a, a, mit tudom én, a Burger king be a, a békön helyett, ugye ezt nem szabad malac hús tenni, ezért békön helyett ilyen nagyon vékonyra vágott marha hús próbálnak eladni. És egyéb sokkoló dolgok, amivel szembesül az ember. Mikkel kellett neked megbirkóznod? Mindenesetre olvasgatom, olvasgatom, nem, nem mondanám, hogy így bárkinek tudnám ajánlani, de de mindenképp elgondolkodható, hogy ugye mi az, amit mi tanultunk így földrajzból például. Szerintem az a rengeteg fontos információ, hogy hol van a bauxit, meg milyen talajréteg, meg mit tudom én. Valahogy így, így átértékelem most, és tök jó lenne valami többet tudni a világról, nem? Tehát így nyilvánvalóan súlyozva vannak a dolgok, és akkor ott van Magyarország, meg a ott van Európa, meg azok a azok a földrészek esetleg, meg, meg országok, amik nekünk fontosak, de, de tök érdekes belenézni itt, itt Ugye Kínát azt már kiolvastam, de még nyilván felfedezni fel kell, de hát még itt van ez a rengeteg-rengeteg pici ország, meg város, meg hely, amiről semmit sem tudok, és most, most vagyok azon a ponton, hogy most kezdem érni, hogy mennyit nem tudok még ezekkel a helyekkel kapcsolatban. Uh -huh. Hogy, ha, ha valaki tud enni egy jobb könyvet itt Malajziáról, azt nagyon szívesen meghallgatom, mert, mert ez nem csúszik. De... A Kok Charlie, olvasott egyébként? Nem, nem, nem. Nem tudom, hogy megvan-e még a blogja, régen piszak jó volt mm -hmm. ebben a témában. A Facebookon Facebookon érdemes követni, én is követem pont amiatt, hogy jó, amit a Bent itt megfogalmazott. Igen, nem tényleg... még hátra van nekem, azt mindenképp, mindenképp meg kell látogatni. Tényleg, hogy a bauxitot annó megtanultuk, és ehhez képviselni, amit tudok érdekesebb helyekről, az inkább történelmi pojvából származik, mint bárhonnan máshonnan. Mert, mert a bauxitot alapvetően vettően, hát valljuk be, nem érdekes. Most fognak megkövezni az a De, De vállalom. Meséj, mit olvastál addig? Amíg én az életemet próbáltam megőrizni a csunkelben. Uh, én úgy kezdtem el olvasni, hogy ez majd science fiction lesz, vagy, vagy a mostani világra vonatkozó könyv, vagy a, valamit visszatükrözünk arra, hogy ez a Google, Facebook uh, globális internetvilág, ez micsoda. Na, ehhez képest szatírát olvastam, hogy szatírát olvasok igazából, a közepén járok, és azt hiszem, hogy szatírát nem vagyunk a végén, még bármi lehet, ez még, még kiderült egy jó program. Lesz ez még rosszabb, lesz ez még rosszabb. Nem, jónak jó. Uh, Dave a The Circle című művét olvasom. A Circle az a cég abban a világban, ami nálunk nagyjából a Google. Hát, valahogy én úgy, uh. úgy, úgy láttam, hogy így a Google meg az Amazon egy nem valami ilyesmi. A Google 5 év múlva, mert úgyis el akarnak ha, mindent igaz. adni. Már most, most eladnak igaz. mindent nyilván. És ide kerül be egy csaj mit tudom, nagyobb bölcsész emával. Egyik barátnője, gyermekkori nagyon jó társa húzza be a céghez, hogy ülj be a Customer Experience-hez, válaszolgassál a bejövő levelekre az embereknek, legyél nagyon vidám, legyen minden üzenet személyes, ne csak bekopizd a céges tudásbázisból, kérd meg őket, hogy jelezzenek vissza, hogy mennyire voltak elégedettek a válaszsal, és imádkozt fel 98 pont felé a százas listán az ő válaszukat, mert a cégnek az a jó, hogyha elégedettek az ügyfelejel, még úgy azt mondtam, hogy oké, okay, hát egy eredményorientált ügyfélszolgálat, ilyen van. És beültetik egy munkállomás ott nézi ezt a céget, ami, ami épített magának vízesést, meg van öt épülete, az összes ilyen extrával, amit el lehet képzelni a masszástól kezdve a, a konyháig, az állandó vállalati bulikig, a maradjunk egy kicsit munka után, mert ez jobb, mint az otthon. És, és tölt bent egy kicsit ebben a, ebben a helyzetben a, a főszereplő, majd jön a managerre, hogy jó van, ebben már nagyon jó vagy, most akkor hozzák neked egy másik monitort, azon van a nem tudom, a céges cset. Aztán eltelik 50 oldal, és hoznak egy harmadik monitort neki, mert alá szervezik be a, a hirtelen a cég miatt megjelenő fiataloknak a felügyelését. Amikor meghozzák a hatodik monitorját, akkor, akkor éreztem, hogy ezt a szöveget ezt nem egyenesként kéne olvasni. Itt, <gül> itt, <gül> itt valaki hülye, én vagyok, az rossz stratégiával álltam neki, és, és közben bonyolódnak a, a céges ügyek, igazán kis piszlicsáré hülyeséket fújnak fel, hogy miért nem rsvp a kedves kollégának a, az eventjére pedig háromszor meghívott, osszál meg magadról egy kicsit többet, miért nem lájkoltad a fotókat, és, és az igazán durva benne, hogy egyesével ezek nem nagy dolgok, de az Eggers, aki valószínűleg nagyon nem szereti a Google-t, vagy nagyon agasztónak tart, tartja a mostani mm, forgalomban levő jövőképet, igazi szó szemét minden részletre kíváncsi, nagyon innovatív, nagyon előremutató, de alapvetően az a túl sokat kérdező rokon szintű vállalatot épít fel, és nagyon könnyű utálni az egészet, már, a, már a, az első harmadánál. Ez az alapáttal Az utolsó harmad viszont bekeményedik, én azt mondanám még, mint szatíra is elég sötét lesz. Már a felénél is sötét. Ott, ott járunk, hogy a sajt rábeszélik arra, hogy osztam meg a teljes életét gyakorlatilag. Igen. Amit már láttunk, a Google tud egy kicsit erről szólt, hogy mindig lássák, hogy hol vagy. És ezek, ezek az elemek azért nagyon izgalmasak, mert ahogy egymásra pakolódnak, úgy válik egy nyomasztóbb az egész világ. Abban még nem vagy biztos, hogy ez egy jó könyv. Abba, hogy, hogy nagyon érdekes élmény olvasni, meg, meg arra kényszerít az ember, reflektáljon arra, hogy miket használ, hogyan él, merre tart a világ, az internet, stb. Az viszont érdekes, ezért érdemes megnézni ezt a könyvet. Nem tudom, hogy jó, mint ahogy mondjuk a, a vizkitangófokszotra sem tudtam annul azt mondani egészen nyugodtan, hogy ez egy jó könyv, és megmondja azt, hogy a Facebookot majd le fogjuk rombolni, mi kicsi biohippik, akik növényből építünk számítógépet. Itt sem látom, hogy merre van a kiút, de, de legalább beszélünk dolgokról. Úgyhogy nézzetek rá! Abszolút. Jó van akkor. Elég jó, sok olvasnivalót ajánlottunk meg, akkor kérdeztünk is. Úgyhogy én ezt kerekműsorként értékelem. Igen, nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Sziasztok! Úgy is, mint sziasztok! sziasztok. sziasztok.